نستعين به نستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله شرور من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من فلا مضل له ومن فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيراً قال الله تعالى في كتاب الكرييم، والذين جاهدوا فينا لنجدنه مسبولاً، وإن الله مع المستنيين. وقال تعالى، فمن زحف عن النار ودخل الجنة فالفاز، ومن رحى الدنيا إلا متع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تبا يعلم العين، وخذن أذناب البقر، ورضيتم بالشرع. Walaupun kau jihad, sellat Allah alaikum. Killa, ya, menjauh hingga darjung ila dini kau. Atau kau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmat Allah. Allah SWT menciptakan seluruh manusia ini dengan fitrahnya manusia semuanya ingin bahagia, ingin sukses. Nabi Adam AS hingga manusia yang terakhir kali nanti lahir di dunia Semuanya menginginkan kesuksesan, kejayaan, kemuliaan Yang di desa, yang di kota, yang bertemirkan, yang buta huruf Apapun pekerjaannya, semuanya ingin sukses Hanya rahimahumullah Hanya saja antara sukses yang ada dalam pikiran manusia Pada umumnya dengan sukses yang Allah Ta'ala maksudkan Ada perbedaannya Orang beranggapan Apabila Asalnya miskin menjadi kaya Dia telah sukses Mahasiswa yang telah Percaya ujian Nilainya A, sukses Tapi setelah itu pusing Nyari kerja, aku dapat kerja Wah sukses lagi sekarang Setelah kerja Naik posisinya, wah oh, sukses lagi. Pengangguran dapat kerjaan dianggap sukses. Sakit kemudian sembuh, ah sukses dia. Menang dalam pemilihan dianggap sukses. Lama sekali mencari jodoh tidak dapat akhirnya dapat istri dianggap sukses. Ini yang ada dalam pikiran kita. Apalagi yang asalnya istrinya satu jadi empat wah. Dianggap sangat sukses sekali Haji Rahimahumullah Itu sukses dalam Pikiran umumnya manusia Ya mungkin Mungkin diantara kita ada yang termasuk di dalamnya Mungkin tidak juga Tapi itulah pada umumnya manusia seperti itu Bertambahnya harta Terpenuhnya keperluan-keperluan Naiknya posisi di depan masyarakat Naiknya kedudukan dalam kantor-kantor Itu yang dianggap sebuah kesuksesan Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha mulia Yang maha perkasa Yang maha tahu, Yang maha segala jalannya Tidak pernah menerangkan itu sebagai kesuksesan Tidak ada satu ayat Quran pun Yang menceritakan Atau menyebutkan bahawa Barang siapa kaya maka telah sukseslah ia Barang siapa sembuh beragi telah sukseslah ia Atau barang siapa naik jabatannya telah sukseslah ia Barang siapa lulus ujiannya telah sukses Tidak ada seperti itu Sedangkan kalau kita membandingkan Bukan kita membandingkan Tidak sebanding sama sekali Sedangkan ala walaupun kita melihat bagaimana hibatnya Allah SWT Maka pasti Barometer yang Allah tetapkan pasti mutlak benarnya Kalau kita manusia menilai dengan Keterbatasan-keterbatasan kita Pendengaran yang terbatas Penglihatan yang terbatas Pemikiran yang terbatas Semuanya serba terbatas Dan pasti umur terbatas Pasti umur terbatas, pengalaman terbatas Semuanya serba terbatas Jangan Allah subhanahu wa ta'ala Serba tidak terbatas jauh sebelum alam semesta ada Allah Taala telah ada, sejak kapan? Tidak ada sejak kapannya. Awal bila bidaya? Yang pertama kali ada, yang awal ada tanpa ada permulaannya. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa Allah Taala telah ada. Dan adanya Allah Taala yang telah begitu lama, tidak ada permulaannya ini. Lebih sempurna, bukan lebih sempurna. Begitu sempurnanya, semuanya serba sempurna. Pendengarannya sempurna, pengetahuannya sempurna, penglihatannya sempurna. Semuanya serba sempurna. Seorang Arabi Baduy datang ke Madinah kemudian dia dia tiba-tiba berdoa. Dia menlatarobul ayun wahai gad yang tidak terlihat oleh mata wala tukhalitu zhunun yamtida dicampur dengan prasangka-prasangka jadi apapun yang ada dalam persangkaan kita mungkin Allah tuh begini Allah taala pasti tidak begitu ya mungkin Allah taala dapat kita capai dengan prasangka kita bahwa kurang lebih begini enggak nih Allah taala jauh lebih dari itu wala yasiful wasiqun dan orang-orang yang bisa bercerita menceritakan sifat-sifat segala macamnya tidak mungkin mampu menceritakan sifat Allah Taala secara paripurna. Wala taghayyuru hawadits dan tidak, tidak dirubah oleh kejadian-kejadian. Sedangkan makhluk Allah Taala semuanya berubah. Baru kena dingin berubah, kena panas berubah, kena malam berubah. Belum lagi dilalui berbulan-bulan apalagi bertahun-tahun yang asalnya cakep, tampan, kuat gagah jadi tua, riot, enggak menarik lagi. Itu manusia Tapi Allah Ta'ala tidak berubah Sejak pertama kali Sejak awal adanya Allah Ta'ala Sampai nanti terakhir kali Allah Ta'ala adalah seperti itu Tidak berubah sama sekali Bukannya Allah Ta'ala tambah lama, tambah hebat Tambah besar, tambah maha. Tidak Tidak berubah sama sekali Bukan semakin lama Allah semakin hebat Bukan Allah Ta'ala tetap seperti itu Wala yaksad da'wa'id Dan tidak mengkhojakan perputaran-perputaran masa Beda dengan kita Tidak punya, ingin punya Begitu punya, khawatir hilang Takut saja Keluar dari rumah, khawatir Berpisah dengan isi saudara, khawatir Pisah dengan anak saudara, dah khawatir Belum apa-apa dah khawatir, khawatir takut itu manusia lemah Allah Ta'ala Yang maha hebat, maha segala kalanya Wala yaksad dawa'ir tidak takut pada perubahan-perubahan Perputaran-perputaran masa. Ya'lamu masakilal jibal Mengetahui berapa beratnya pegunungan Adakah di dunia ini Sekumpulan orang yang dikatakan Paling ahli bisa mengukur Berapa beratnya gunung-gunung di dunia Tidak usah beratnya gunung-gunung berat satu gunung saja Siapa yang bisa menimbang Berapa besar pekibangan yang dibutuhkan ini Allah Ta'ala tahu berapa beratnya gunung-gunung di -gunung seluruh dunia ini, kumpulan gunung, gunung yang di Bandung, yang di Pulau Jawa, yang di Indonesia, yang di seluruh dunia. Allah Ta'ala tahu betul berapa, berapa beratnya ini. Lemasai ilajah dan tahu betul berapa takaran air yang di lautan, berapa taksir banyaknya, berapa liter banyaknya sejak dikitakan hingga sekarang. Setiap hari menguap berapa, kemudian masuk lagi berapa, Allah Taala tahu semua. Yang telah lalu, yang sekarang yang akan datang dan Allah Taala tidak pernah lupa. Kalau kita mungkin punya data-data hilang juga lupa semuanya. Allah Taala tidak perlu pada pembukuan, tidak perlu pada pendataan, tidak perlu pada penambahan penambahan memori Allah Taala tahu semuanya. Telah tahu dan tahu dan yang akan datang pun Allah Taala telah tahu juga dan tidak pernah berubah apa yang Allah Taala ketahui mutlak kebenarannya wa'adada qatril amtor dan berapa banyak tetesan air hujan manusia berusaha untuk mengetahui curah hujan itu tidak mungkin dengan menghitung tetesannya tapi Allah Taala bukan hanya tahu berapa liternya berapa banyak tetesan yang jatuh sore ini yang kemarin berapa, yang di Bandung berapa yang di Bukabung, yang di Bogor, yang di luar Jawa berapa Bukan hanya hari ini yang kemarin Allah Taala tahu yang sebelumnya Allah Taala tahu yang sebelumnya lagi Allah Taala tahu hujan yang turun tidak pertama kali dunia diciptakan sampai hari kiamatnya nanti berapa banyak ratusannya Allah Taala tahu. Wah ada wara fil asgar dan Allah Taala tahu berapa banyak lembaran-lembaran dedaunan yang sekarang ada yang kemarin telah ditebang, yang sebelumnya telah terbakar yang sudah mati pun Allah sangat tahu berapa banyak dedaunan yang pernah ada di muka bumi ini dan berapa banyak daun yang akan ada di muka bumi sedangkan kita tidak usah jauh-jauh di rumah kita sendiri ada berapa lembar rumput kita tidak tahu di rumah kita sendiri kita punya satu batang pohon pisang ini, kita tidak akan tahu berapa banyak lembaran pohon pisang ini apalagi kalau pohonnya pohon mangga berapa itu? Jangan Jangankan pohon-pohon di dekat rumah kita, berapa lembar bulu di depan mata kita kita tidak tahu. Wa andadama azla ma alaihi lailu wa ashruqaa alaihimana dan Allah taala tahu berapa banyak butiran-butiran, berapa -butiran, banyak tetesan-tetesan yang diselimuti oleh gelapnya malam dan diterangi oleh terangnya siang walaa yuwari minhu sama'un dan satu langit tidak mungkin menghalangi pandangan Allah taala dari langit berikutnya Tujuh lapis langit itu begitu tebal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan satu lapis langit tebalnya 500 tahun 500 tahun apa kita tidak tahu 500 tahun apa ini Kalau seandainya 500 tahun perjalanan unta pasti manusia sudah bisa sampai ke langit pertama mestinya <coughs> mestinya bahkan ini lebih jauh daripada 500 tahun perjalanan cahaya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan antara bumi kita dengan langit pertama ini jauhnya menurut ukuran ini hanya 500 tahun. Hanya 500 tahun. Sedangkan bintang-bintang yang oleh Allah Ta'ala dianggap sebagai mafabih, sebagai lampu-lampu yang menggantung di bawah langit pertama ini, belum diketahui berapa yang terjauh ini, belum diketahui. Berapa miliar tahun cahaya. Sekarang ini menurut Rasulullah SAW hanya 500 tahun saja. Tebanya langit pertama 500 tahun, jarak langit pertama dengan kedua 500 tahun lagi. tebanya langit kedua 500 tahun, jarak hangat kedua dengan ketiga 500 tahun lagi. Sehingga tujuh lapis langit ini tujuh ribu tahun. Tebalnya, jauhnya. Dan itu sama sekali tidak menghalangi pandangan Allah Taala. Kita baru ditutup dengan selembar kain, tidak akan berikan apa-apa. Apalagi ditutup tembok, apalagi tembok berlapis-lapis. Sudah dilaporkan. Walau <laughs> ardan arda. Dan lapisan bumi tidak mampu menutup pandangan Allah Ta'ala dari lapisan-lapisan berikutnya. Ini ada apa di bawah bumi kita, apa di dalamnya lagi, dalamnya lagi. Sama bagi Allah Ta'ala dengan yang ada di atas permukaan bumi. Bukan yang di muka bumi lebih mudah nampaknya, yang di dalam agak susah, yang di dalam agak susah lagi. Ya, sama saja bagi Allah Ta'ala. Allah. Dan tebalnya air lautan. Tidak mampu menutup pandangan Allah Taala dari benda-benda yang tersembunyi di dalam palungnya. Allah Taala tahu betul apa isi lautan. Di lautan sini ada berapa butir mutiara, di lautan sana ada berapa banyak hewan, ada berapa banyak ikan-ikan. Allah Taala tahu semuanya. Wala <tik> Jalul Ma Fi <tik> Waris. Demikian pula gunung yang begitu pokok, tebal, tidak mampu menutup pandangan Allah Taala untuk menyembunyikan benda-benda yang tersembunyi dalam goa-Nya. Itu mahaibatnya Allah SA'ala. Allah SA'ala yang begitu maha tahu, maka bila Allah SA'ala membuat satu ukuran, pasti benarnya. Yang telah lalu Allah SA'ala Ta ketahui yang sedang terjadi Allah SA'ala Ta tahu. Yang akan terjadi pun Allah SA'ala Ta telah tahu. Ayud Rahimah begitu hebatnya, begitu perkasanya, begitu maha taunya Allah Taala mengontrol semuanya, tidak satu pun yang terlewatkan. Lema atas takuntu yang warqatinillah ya tidaklah selembar daun pun jatuh kecuali Allah Taala mengetahuinya. Dalam hujan sore ini berapa banyak daun yang jatuh di Bandung ini, Allah Taala tahu. Dan belum lagi di belahan bumi yang lain berapa banyak lembaran-lembaran daun -lembaran yang jatuh Allah Taala tahu semuanya berapa yang tersisa Allah Taala tahu juga begitu mahataunya Allah Taala begitu sangat mahataunya Allah Taala Wa asiru kaulatum terserah kalian akan bicara diam-diam bisik-bisik atau kalian bicara keras keras, innahu alimum bidadis sudur. Bukan hanya pembicaraan yang keras, ada yang pelan. Yang tersimpan dalam hati pun Allah Taala telah tahu. Belum lagi dia omongkan, Allah Taala sudah tahu. Dua orang kafir Quraisy, setelah perang Badar, diam-diam masuk masjid Haram. Sepi tidak ada seorang pun. Sufwan dan Omer, namanya. Mereka musyawarah hati yang mendongkol sekali dengan kecerian dibadan. Iya, keluarga saya banyak yang tewas, timbunan kita tewas, ini tewas, ini gimana? Ia gimana ini? Maka kata Umar, sayang, saya punya banyak anak dan saya masih punya banyak hutang. Seandainya tidak seperti itu, akan saya datangi Muhammad, saya penggal dirinya walaupun saya harus mati katanya. Maka kata Sofran, oh kalau itu masalahnya Geres Anak kamu tanggungan saya Hutang kamu hitung berapa tanggungan saya semua Kamu berangkat saja Kamu berangkat, bagaimana caranya Kamu itu Muhammad menggalahnya Baik Maka Umar bersiap-siap ambil pedangnya Datang ke Madinah Maka Umar Rada Allah melihat dari kita Oh di syaitan Quresh datang, di syaitan Quresh datang Lihat wajahnya Niat tidak baik ini, lihat wajahnya Maka tiba menghadap pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia sudah siap-siap nanti kalau menghadap Nabi dekat di panggahlah dia niatnya begitu. Naudzubillahinijadi maka datang menghadap pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Omer ada apa kamu datang sini? Hey Muhammad keluarga saya ada yang ditawan. Saya munibus kalau mau dubur keluarga kenapa bawa pedang? Ya biasalah orang bawa pedang Ya saja, enggak ada apa-apa. Apa yang kamu bilang pada Sofwan? Waktu dulu di Masjidil Haram. Kamu kan bermusyawarah. Kamu katakan dia mau bunuh aku. Cuman kamu punya anak banyak, masih kecil-kecil, kamu punya hutang. Sofwan yang goblok, jangan kamu datang sini bunuh saya, bukan begitu? Langsung dia teriak, "Asyhadu annaka Rasulullah." Saya bersaksi kamu adalah Rasulullah. Allah. Waktu itu kami betul-betul berdua tidak ada siapa-siapa. Tidak mungkin ada yang bisa memberitahukan kamu ke ketuaizat yang maha hisat. Maka saya yakin kamu adalah utusan Allah. Masuk Islam seketika. Ma yakun minna zaka la tatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah tiga orang berbisik-bisik, sembunyi, membicarakan apa yang dibicarakan mungkin menimbulkan keburukan orang, mungkin membiarkan kemaksiatan-kemaksiatan, membuat rencana-rencana busuk, illah wa rubbihum. Allah taala yang keempat di situ. Allah sangat Ta tahu apa yang sedang dimusyarakahkan, apa yang sedang dibisik-bisikkan. Wala khamsatin illah huwa Tidak pula ada lima orang, Allah taala yang keenamnya. Allah taala gambarkan tetap mahu tahu ta, Allah taala supaya kita ini akal kita bisa memahami kamu lima orang yang sembuh Allah di situ seolah-olah begitu Allah tu salah di situ Allah salah enggak perlu di mana-mana Allah taala sudah tahu semuanya begitu mahu tahunya Allah Hadirin rahimakumullah Allah Subhanahu yang maha segala galanya ini yang maha tahu, maha mendengar, maha hebat, maha berkuasa, maha berkasa Maha tidak butuh pada apa-apa ini Telah membuat satu definisi Bahawa namanya orang bahagia adalah Barang siapa dijauhkan dari neraka jannata Dan dimasukkan dalam surga Maka betul-betul telah sukses orang ini Itu saja tidak ada yang lain, tidak ada endel-endel apa, apa. Maka yang rugi siapa? Yang sebenarnya itu masuk neraka itulah yang rugi, khusyuk namu bilah dengan kerugian yang nyata. Inna syar'at ya hadasi hivina. Sungguhnya <Sukrzy> semua tegurkan dikumpulkan dalam neraka. Alkamal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala jenis masarnya dikumpulkan dalam neraka. Semuanya. Aja dah sama Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gandarkan. Ini di majma ini kata beliau <laughs> Di majma ini. Seandainya ada penghuni neraka, enggak usah akhir neraka terlalu jauh kita bicara akhir neraka ini. Seandainya ada seorang penghuni neraka dikeluarkan dari neraka sekarang ini, duduk di depan kalian ini. Kurang dia mengambil nafas, kurang dihembuskan lagi, maka kalian semua akan hangus terbakar. Itu orang yang penghuni neraka. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana dengan nerakanya sendiri. Itu orang yang di nerakanya. Maka kesalahan apa? Kegagalan apa yang melebihi orang yang masuk neraka? Di dalamnya ada pohon-pohon. Pohonnya pun tidak bisa dimakan apa-apa. Layu seminggu layu seminggu tidak bisa membuat orang gemuk, tidak bisa membuat orang hilang laparnya. Inna syaitan zakkum orang atau zakkum maknanya orang-orang yang banyak dosa, begitu dimakan langsung mendidih Tak makan lapar, dimakan menditi. Orang dibuat haus oleh Allah Taala, berteriak-teriak minta air tidak dikasih air. Begitu dikasih air panas sekali, begitu minum langsung jatuh semua dagingnya, tinggal terangkat tubuhnya. Kerugian apa yang lebih orang yang menciptakan seperti ini? Apa artinya orang punya kerajaan 500 tahun, 5000 tahun kalau ujung-ujungnya ke sana? Makanya Allah Ta'ala ceritakan yang tidak tanggung-tanggung untungnya. Orang yang kaya-nya kaya beneran, orang yang punya kekuasanya kekuasaan beneran. Tapi ujung-ujungnya di neraka, maka gagal selama-lamanya. Itu yang sempat bersenang-senang dengan kekhidmatan dunia. Apalagi hanya demi keuntungan beberapa juta rupiah, beberapa ribu rupiah. Kemudian sampai keluar kemaksiatan dari tubuhnya, betapa ruginya. Ini orang yang sempat menjadi raja kemudian merasakan raga pun rugi Apalagi hanya gara-gara sekian ribu rupiah, sekian juta rupiah, sebuah mobil, sebuah rumah Hingga keluar kemaksiatan-kemaksiatan betapa sangat ruginya dia Allah. Karena itulah para sahabat mereka dalam majlis-majlis mereka selalu menceritakan akhirat Supaya manusia ini berfikirnya panjang. Manusia berfikir panjang. Kalau saya lakukan ini, apa hasilnya nanti? Kalau ini saya perbuat, apa hasilnya nanti? Kalau ini saya tinggalkan, apa hasilnya? Hadir wa'alaikum warahmatullahi Maka para sahabat begitu takutnya mereka pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. Seorang pemuda... Di zaman Umar, pemuda yang soleh Setiap hari jalan Hidir mudi ke rumah bapaknya Untuk khidmat Ada seorang perempuan Yang jahat Yang busuk hatinya Cantik wajahnya Tapi busuk hatinya Dia ingin mencerakakan pemuda ini Dengan mengajaknya berzina Maka tiap kali lewat dipanggil Tiap kali lewat dipanggil Tidak pernah kena pada akhirnya, dengan jebakan yang dia buat, akhirnya pemuda ini masuk ke dalam rumah. Maka begitu perempuan ini mulai merayunya, dia ingat ayat Al-Quran: Innaaladina takwa rabblahu idhamasamka idhmunasyiatanidzakaruhaidahumusrun. Sungguh orang yang takwa pada roknya, apabila terkena sentuhan bisikan dari setan, maka mereka ingat roknya, maka mereka sadar. Maka begitu terbaca ayat Al-Qur'an ini pingsan seketika dia. Ingat kata Al-Qur'an, pingsan. Padahal dia bisa beralasan, dia ini dipaksa, dia ini dijebak. Tidak, bukan itu. Dia nampak adalah akhir. Maka dia dalam keadaan pingsan, akhirnya perempuan ini ketakutan. Dikeluarkan dari rumahnya. Ditutup rapat-rapat. Sekarang bapaknya yang biasa dikhidmat oleh anaknya ini, bingung mana ini anak datang-datang dicari-dicari, tengah malam ketemu tercerita di tempat rumah perempuan yang tidak baik tadi maka dibawa ke rumah setelah lama diusahakan diusahakan akhirnya siuman nah, bagaimana ceritanya, udah gak usah, usah tanya udah gak usah tanya gak bisa, saya ini bapak kamu, kamu harus ceritakan kenapa maka diceritakan ceritakan semuanya Kurasa saya teringat ayat Allah sehingga saya pingsan. Ayat apa itu? Jangan banyak saya. Saya takut lagi saya pingsan lagi. Kamu harus baca ayat itu. Maka dia baca lagi ayat itu. Inna ladinat takohurab pengum. Tidak matang tawik munasheitanil fadzakar. Atu fadzakaruh faydamusiron. Begitu selesai dibaca dia pingsan lagi. Alhamdulillah. Begitu pingsan dibangunkan ternyata meninggal dunia, meninggal dunia ditajjizkan, ditajjizkan disiapkan kemudian dikuburkan. Sejenama Amr pun ikut di sana. Setelah dikuburkan, sejenama Amr al Jalal datang. Wahai pemuda, kau adalah orang yang takut pada Allah dan Allah telah berjanji, wajban kau sama kau Amr bihi Dan bagi orang yang takut pada Allah makamnya disediakan dua surga untuknya. Maka langsung muncul jawaban dari dalam kubur, wahai Umar, bukan hanya dua surga, empat surga. Radhiyallahu ankum wallah. Itu rasa yang masuk dalam hati para sahabat. Karena masuknya iman. Sehingga Saidah Aisyah radhiyallahu ta'ala ceritakan, sebelum Allah s.w.t mengharamkan khamr, maka Allah taala ceritakan beruntutan surga dan neraka bertahun-tahun itu bukan sehari dua hari, bertahun-tahun lamanya sehingga para sahabat telah yakin dengan surga neraka, surga neraka barulah Allah Ta'ala akhirnya mengharamkan Khomr boleh lanjutkan lagi, seandainya Allah Ta'ala tidak ceritakan seperti itu terlebih dahulu mungkin bila ada satu orang pun yang bisa meninggalkan Khomr begitu cintanya orang-orang waktu itu dengan Khomr Sehingga keinginan mereka setiap bayi yang lahir maka pertama kali yang masuk mulut bayinya adalah khamr, bukan tahnin kurma, khamr. Dan keinginan mereka sebelum mereka mati maka minuman terakhir kali yang mereka rasakan adalah khamr juga. Begitu cintanya mereka dengan khamr, bagaimana susahnya ini. Tapi itulah proses Allah Taala tunjukkan. Fa bi rahmatillah. Maka orang yang sukses tadi, berkat Allah Taala adalah sama yang zunziha 'anna wa dakhala al-jannata istifaan. dari neraka dimasukkan dalam surga itulah orang yang betul, -betul sukses. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan hanya satu ini saja. Bukan nanti ada tempat kedua, ketiga untuk orang sukses tidak ada. Suksesnya hanya satu ini saja. Orang yang tidak masuk dijauhkan dari neraka masuk surga itu yang itu, yang lain tidak ada. Dan sebagaimana Allah Taala menentukan bahwa kesesatan hanya itu, Allah Taala menentukan juga bahwa orang yang sukses, hanya orang yang taat pada Allah Taala dan mengikuti Rasul Rasul yang Allah Taala turunkan ke muka bumi ini, tidak ada pilihan lain. Amin. Sehingga semua Rasul yang datang, semua nabi yang datang dakwahnya sama. La ilaha illallah. Yakin mutlak kepada Allah SWT. Yakin mutlak kepada Allah SWT. Allah taala yang maha segala-galanya. Maha mengetahui, maha berkendak. Maha menciptakan, maha merizki, maha menguasai, maha menguasai, maha mendengar. Maha semuanya. Bukan hanya dilisan, tapi ada dalam hati. Itu yang menjadi tugas para Amriya Hadir Rahimahumullah Sehingga ucapan La Ilaha Illallah ini Ini baru diucapkan Itu belum yang dimaksudkan Atau pemahaman tentang La Ilaha Illallah Kita bisa mudah keras tentang La Ilaha Illallah Bayan La Ilaha Illallah Mendengarkan La Ilaha Illallah Bisa menulis kita berjilid-jilid tentang La Ilaha Illallah Itu pun belum yang dimaksudkan Karena itu baru pemahaman tentang La Ilaha Illallah Iman, hakikat iman, diseminarkan, didiskusikan, itu belum yang dimasukkan So itu baru sampai di rongga kepala kita, baru hanya sekadar pemahaman kita. Yang diinginkan, yang bagaimana? Man kaula illa illallah mufassal dah faham jangan? Barangsiapa mengucapkan La ilaha illallah Dengan ikhlas dari hatinya maka dia akan masuk surga Bila ma ikhlasnya ya Rasulullah Bila ma ikhlasnya ya Rasulullah Apa itu ikhlasnya La ilaha illallah ya Rasulullah Kanda bahawa la ilaha masuk dalam hati itu apa ya Rasulullah jizahu Amma harimillah La ilaha illallah ini Akan Menghalangnya dari Menerjang larangan-larangan Allah itu akan dalam hati, sehingga muncul sahabat-sahabat macam tadi, wanita cantik sudah berada di depannya, siap untuk dikerjain malah takut pada Allah Ta'ala. Bukan dia yang mengejar, dia yang dikejar. Bukan dia menjebak, dia yang dijebak. Itu pun karena takutnya pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala selamatkan dia. وَمَنْ يَبْتَقِ اللَّهَ يَجَعْلَهُ مَخْرَجًا Diberikan jalan keluar dari kemaksiatan ini kemaksiatan. Kalau memang ingin, betul-betul keluar dari kemaksiatan. Saya ingin taubat, tapi tidak bisa. Kalau mau taubat, bisa. Allah Taala akan menjadikan makhluk baginya. Berikan jalan keluar baginya. Betul-betul dari dalam hati. Kita lihat di sana Nabi Yusuf AS. Apa yang kurang untuk menjebak beliau seorang istri raja yang cantik cerita Nabi Yusuf AS yang tanpa rupawan dibawa masuk dalam kamar, dikunci dikunci semuanya bukan hanya ditutup dikunci, dikunci semuanya tapi itulah Allah Ta'ala buktikan Allah Ta'ala buktikan begitu Nabi Yusuf AS diajak untuk berbuat maksiat dan hatinya memutuskan untuk menolak itu dan begitu beliau lari bergerak pintu Maka Allah mengatakan, pintu otomatis terbuka semua. Kemauan dalam hati, ya Allah. Kemauan dalam hati. يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا Allah Ta'ala akan menjadikan baginya jalan keluar, untuk keluar dari maksimal. Kalau mau. Masalahnya tinggal hatinya. Mau enggak? Hati yang buat keputusan tersantung pada apa? Pada imannya. Imannya kuat keluarga saja satu jemaah dari India datang ke Thailand. Maka Waktunya jauhlah disuruh keluar. Begitu keluar dari markas Subhanallah wanita-wanita Buddha dengan pakaian serba minim ikut masuk dalam perbungan mereka Nyantai juga. Bukan berjalan berpapasan, masuk di tengah-tengah jemaah yang sedang berjalan ini. Maka jamaah tersebut salah ini di mana ini gimana? Sudah balik saja. Akhirnya masuk kembali ke markas. Nah, kenapa begitu kata Amir di Thailand? Kenapa kembali lagi? Wah, gimana kita mau jauhlah? Ya, kenapa? Gimana? Lihat kanan perempuan pakaian begini, kiri perempuan juga begini, depan gitu, belakang gitu, semuanya begitu. Gimana kita mau jauhlah hantu iman kita? <tuh> Apa kata beliau? Wah, kamu melihat itu rupanya. Saya tinggal di sini ni enam tahun lamanya saya tidak pernah melihat itu sama sekali maksudnya apa, kelihatan enggak kelihatan tergantung mata kita enggak dilihat enggak kelihatannya karena dilihat jadi kelihatan emang dilihat gimana enggak kelihatan wah kelihatan gimana ini di depan kampus ya karena mata kita yang melihat saja kalau mereng, akan kelihatan itu kontrolnya gimana di hati kita matanya sama matanya sama tapi hatinya yang beda isinya. Hmm. Hafizlahi Allah. Antah jiza hu'an makarilah. Akan melarangnya dari menerjang larangan-larangan Allah. Tanpa perlu pengawas, tidak perlu polisi, tidak perlu orang-orang yang menjadi pengawas-pengawasnya, pengintainya. Dia takut sendiri takut pada Allah Subhanahu hmm. Wataala. Sehingga jangankan ribuan, miliaran, satu biji pena pun akan menjadi masalah bagi hatinya, tak tatkala dirasakan tidak beres <tuh> Abdullah bin Mubarak rahimahullah seorang ulama hadis besar beliau berada di Irak <tuh> untuk belajar hadis maka beliau lupa pinjam pulpen ke temannya beliau melakukan perjalanan-perjalanan shah hampir sampai ke Mekah untuk pergi haji ingat inna lillahi ini kan bukan pulpen saya ini Maka bukannya beliau berpikir selesaikan haji baru pulang bukan? <tuh> Saat itu juga beliau kembali lagi ke sana untuk mengambilkan pulpen. Jadi kita tidak tahu. Ia kalau hasilnya selesai hidup, kalau belum selesai mati di luar. Akhirnya pulpen ini menjadi aman di kantong tindas hari kiamat. Ini hanya satu batang pulpen. Tanya kayak itu orang yang taqwa, orang yang takwa Ada dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersahabat dua orang ini. Keduanya ngobrol-ngobrol. Nanti kalau kita ada yang mati duluan, tolong datangin dia, ya, kasih tahu saya. Wah, gimana Udah pokoknya bisa aja nanti, Insya Allah bisa saya tahu kok. Kalau ada yang mati nanti bisa datang ke yang hidup. yang bener, iya iya bisa. Nah, saya betul yang salah seorang mati duluan maka lama juga datang-datang suatu malam datang dalam mimpi nah ah, benar bisa datang ketemu orang berapa seperti biasa saja gimana keadaannya Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Allah ampuni dosa-dosa saya kesalahan kesalahan saya dah ampuni semuanya terus gimana Mindu. kenapa itu di kamu ada hitam-hitam itu ya ini masalahnya kenapa wajah semuanya putih bersih bersinar tapi ada hitam-hitam di lehernya itu abang itu ini 10 dinar ini 10 dinar apa? Ada orang Yahudi titip uang 10 dinar pada saya Titip uang 10 dinar pada saya Belum sebab saya kembalikan Saya sudah mati Ah kasian sekali kamu Iya saya gara-gara saya bermasalah sekarang Semuanya lalas besar ini Sebab ini hubungannya dengan manusia Ini yang belum lalas Terus apa yang harus saya lakukan untuk bantu kamu? Begini Uang itu masih ada sekarang keluarga saya tidak tahu itu disimpan di sebelah sana rumah saya dia, dikasih tahu tempatnya semuanya kamu kok tahu? tahu itu yang terjadi di rumah saya tahu semuanya kemarin kucing saya mati saya juga tahu anak saya ada yang sakit tahu ini saya tahu maka keesokan harinya datang ke keluarga yang sudah meninggal tadi wah baik kamu ya bagus dulu bapak masih ada sering datang sekarang sudah meninggal kamu gak pernah datang lagi wah, maafkan banyak alasan ini ini ini ini Maka dibuka betul ternyata masih utuh sepuluh keping dinar tadi diambil diserahkan kepada orang Yahudi. Maka dia katakan, oh begitu namanya sahabat Nabi, itu? sampai sudah mati pun masih ingat pada amanah yang saya titipkan. Ya? Nah, ini kalau orangnya soleh sudah mati bisa pesan-pesan itu. Kalau orang kayak kita nggak tahu gimana nasibnya kalau saja jadi seperti beliau. Ya. diberi oleh. Amin. Allah. Maka kita untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala ini. Kita perbaiki semuanya. Kita jalani jalan kesuksesan namanya agama ini. Dan agama ini bukan sekedar salat, zakat, puasa, haji sudah sempurna alhamdulillah, sudah sempurna. Belum. Itu kan arkanul Islam itu. Apa? Arkan rukun tiang, tiang Rumah itu baru tiangnya saja itu. Selain rumah, rukun Islam terpenuhi semua itu baru mendirikan tiang-tiangnya saja. Kira-kira gimana kalau kita diundang ke rumah tahun kita? Ayo minum di rumah, ternyata hanya tiang saja. Apa bisa kita tidur di sana? Ini bukan rumah yang benar saja, ini tiang. Nah itu mulalah kalau kita merasa cukup dengan lima rukun Islam saja. Ya seperti orang yang cukup merasa cukup dengan rumah yang hanya tiang-tiangnya saja. Belum selesai. Sudah hadis, sudah selesai. Belum, belum selesai. Masih banyak yang lain-lain. Maka agama ini adalah 24 jam kita sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan perintah Allah Taala itu baru agama. Makanya mencari agama sempurna pada satu orang susah dalam sekarang. Ada yang solatnya kuat, muamalahnya kurang beres, muamalahnya bagus dan tangga bagus, solatnya yang enggak enggak teratur. Nanti solatnya baik dengan tetangga baik, dititikin masih sering tidak jujur juga. Ada. Maka kita perbaiki semuanya. Pertama kali adalah dengan perbaikan iman. Ada lah yang Alhamdulillah. Perbaikan iman, perbaikan iman. Itu yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang beliau galak. Sekarang kita belajar solat ada tempatnya, datang ke ulama-ulama. Belajar zakat, bisa tanya-jawab Belajar puasa, belajar haji Banyak bimbingan haji Belajar iman bagaimana caranya Bagaimana caranya belajar iman ini Kita beli buku-buku iman Tidak bisa Kita hanya terbatas pada pengetahuan iman nanti. <coughs> Allah Ta'ala telah janjikan Waladhina jahadufina Lannah diannahum subulana orang mujahadah, di jalan Allah Ta'ala itu yang beri hidayah itu saja Allah Ta'ala dengan mujahadah, dengan susah payah, baru iman naik maka ulama katakan bahwa susah payah dalam dakwah itulah yang dimaksudkan susah payahnya itu yang meningkatkan iman, ya susah payahnya itu dia meningkatkan apa? nampaknya? susah payahnya itu yang meningkatkan iman Seandainya tidak ada susah payah, iman tidak meningkat-ingkat Makanya Allah Ta'ala sengaja Untuk Nabi Musa A.S. dikirimkan siapa? Fir'on Kirimkan haman Kirimkan korun Apa suatu yang Allah Ta'ala untuk matikan mereka semua? Nabi Ibrahim yang begitu sabar Allah Ta'ala kasih namrud di depannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya satu dua orang namrud Fir'on Tidak berhitung berapa banyaknya orang-orang macam namrud dan Fir'on Jepang Nabi SAW dan Fir'aunnya hmm. Nabi SAW jauh lebih keras hatinya daripada Fir'aunnya Nabi Musa AS. Jauh lebih keras hatinya. Fir'aun, La'anatullah alaih. Tad kalah hampir mati tenggelam. Maka Walau Syah terlambat itu sempat mengucapkan aman tu. Aku beriman. Bima amradihi banu israel. Pada Tuhannya banu israel. Pada apa yang dimana banu israel. Dia yang mengatakan ana rabbukullah alakhirnya juga waktu akan mati. Tapi Abu Jahal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa kerasnya hatinya. Tatkala Ma'iz bin Afra wa bin Afra bin Jamuh sudah men sudah hendak menuju mati. Datang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan bawa pedang. Apa katanya? Sayang kamu yang bunuh saya, kenapa? Kamu kan petani. Masa saya orang hebat di perusahaan petani, bikin malu. Kencing. Masa orang kaya saya dibunuh sama petani macam kamu. Okey, kemudianlah kamu menggalahin saya. Tapi menggalahnya jangan di sini. Agak panjang segini. di sini. Di sini menggalahnya ya. Kenapa begitu? Ya nanti kalau dikumpulkan dengan kepala-kepala ni supaya kelihatan kepala saya paling tinggi. Itu mau mati masih disambung. Oh. Itu Firaun yang dikirim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayak gitu sambung. Oh. Hadirul hamdalah. Maka sumatullah. Namanya dakwah mesti ada yang tidak paham. Yang menghalangi. Yang merintangi. Oh. Kalau saja dakwah itu bisa mulus, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulus dakwahnya. Beliau kurang apa ini, kurang apa ini, akhlak paling sempurna, iman paling sempurna, sholatnya, doanya, semuanya sebuah sempurna. Taiman, pertama ada. Ada yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Mubay bin Khollah, Abu Majah bin Khollah. Itu sunnah Maka apabila kita berdakwah penginnya tidak ada halangan sama sekali, mimpi. Maka itu, mimpi saja, mimpi dakwah nanti tidak ada halangan. Kalau dakwah beneran, harus ada mujahadahnya. Wallah dina jahadu fiinala nahl di anam Harus ada bukti. Di situ nanti iman akan naik. Ada dalam waktu Justru di situlah nampak kehebatan orang-orang yang beriman. Di situ iman akan naik. Besi kalau dibakar nampak, Mas kalau dibakar nampak yang asli yang mana? Yang asli yang mana? Makanya oleh Allah Ta'ala dikasih ujian-ujian. Sampai di akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun. Setelah Rasulullah SAW bersiap-siap untuk berangkat ke tabuk. Maka kalau Allah Ta'ala menginginkan kemudahan, Allah Ta'ala akan memberikan musim yang enak, sejuk, hawa dingin, dikirimkan mendung ke mana-mana menanggung mereka. Ternyata tidak. Allah Ta'ala buat waktu mereka mau berangkat ke tabuk ini, musim yang musimnya sangat panas. Sangat sangat panas sekali. Mereka kan orang yang mau menguruskan agama Allah Kenapa masih malah dikasih yang panas-panas ini? Karena kalau Allah kira-kira, ya Allah ta'ala bantu Kirim malaikat untuk menaungi apa gimana? Enggak ini Dikasih panas sekali Maka apa yang terjadi? Nampak hikmahnya setelah itu Maka orang-orang datang لا تغفروا في الحر Jangan kalian berangkat waktu panas-panas begini Maka Allah ta'ala perintahkan Rasulullah SAW undang-jab Kul katakan rakyat yang lebih panas lagi kata ulama apa hikmahnya ternyata ternyata Allah ta'ala kasih panas waktu perang tabuk itu untuk lebih mempertegas lagi siapa yang mu'min, siapa yang munafik nampak itu yang berangkat-berangkat dalam keadaan panas itu yang mu'min betul-betul yang munafik tertinggal di belakang Hadirah Rasulullah itu hujian iman Dengan itu akan nampak iman ini akan meningkat Rasulullah SAW Kalau Allah Ta'ala kehendaknya apa saja kirim buruk sampai ke Madinah selesai masalah Orang kemastil aqsa kemudian ke Sidadu Mutaha semalam selesai Ini apa saja ke Madinah dikirim buruk Tapi Allah Ta'ala senaja Dibuat demikian di rupa orang-orang bermusyawarah membuat keputusan-keputusan untuk mencelahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu pun tercalar Rasulullah Sallam sampai di dalam gua sur orang-orang pas di depannya bahkan di antara mereka ada yang neka sudah saya yakin ada orangnya di sini siling saya mengatakan begitu kita sudah keliling gua enggak ada manusia lain tidak ada telapak kaki lain telapak kaki ujungnya di sini pasti di sini saya akan masuk pokoknya. Maka katanya lain, Sok aja kamu masuk kalau ada apa kita nggak akan tanggung jawab terkena kamu. Lalu dia mundur lagi. Ujian demi ujian Allah Taala sengaja kirimkan untuk menyaring, untuk menunjukkan pada kita bahwa dalam jalan dakwah ini nggak ada yang mulus, enak, lempeng nggak ada. Oh nanti kalau udah jadi masayyek lempeng, nggak ada tuh salut. Ini nabi diberi ujian oleh Allah Taala. Demi selamat Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, asyhadul bala an al ambia. Musibah, bencana, ujian paling besar Allah Taala berikan kepada para ambia, semal amsal. Kemudian, setelah itu orang-orang yang mendekati semisal ambia, sal amsal, kemudian di bawahnya, di bawahnya. Jadi orang ini makin tinggi derajatnya si Taala makin tinggi ujiannya. Makanya Ujian-ujian itu bukan untuk menjatuhkan, untuk meningkatkan. Anak kelas satu SD mau naik diuji dulu. Supaya apa? Bukan supaya tidak lulus, supaya dia bisa naik kelas. Uji lagi supaya apa? Supaya naik kelas lagi. Dan makin tinggi kelasnya makin berat ujiannya. Demikian pula dalam jalan dakwah, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu pula. Allah taala kirimkan lagi, kirimkan lagi, kirimkan lagi maka kita jangan bermimpi, oh nanti kalau ini ketahkil beres kalau ini ketahkil beres, kalau Pak Bupatinya, Gubernurnya, presidennya, enggak ada kita seperti itu hmm. jangan ke Presidenya Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau Nabi, beliau Raja dakwah tetap ada ujian beliau sendiri nabi dan beliau sendiri rajanya, itu pun tetap ada ujian tetap orang-orang Fiknah itu tukang sihir itu itu seorang nabi yang raja itu punya kekuasaan. Oh. <laughs> Hadirullah s.a.w. Kaya itulah semua ambiya mentawajikan umatnya dalam dakwahnya kepada tiga saja. Dari makhluk kepada Allah. Dari mal kepada amal. Dari dunia kepada akhirat. Semua ambiya ringkasan dakwahnya seperti itu. Dari makhluk kepada Allah. Dari mal kepada amal, dari dunia kepada akhirat, maka semua bentuk kegiatan agama, apabila memang sesuai dengan cara ambiyah, hasilnya tiga ini. Orang makin takluk dengan Allah, orang makin cinta pada amal, orang makin cinta pada akhirat, makin lupa pada akhirat itu. Hasilnya sehingga kita setelah keluar dengan Allah Taala pun itu pula ukurannya setelah saya keluar, makin tekan juga dengan Allah makin tak lu dengan Allah makin rindu gak pada akhirat makin yakin gak dengan amal itu saja ukurannya hmm. maka walaupun bentuknya luar biasa apapun hmm. bentuknya sampai orang bisa terbang misalnya sampai bisa nilang, gak bisa balik misalnya hmm. Tapi setelah itu dia tidak malah ta'lub pada Allah, malah ta'lubnya pada makhluk. Maka pasti ada yang error dalam usaha. Jadi ta'lubnya malah pada mal, pada harta. Berarti ada yang tidak benar di situ. Bukan rindu pada akhirat, malah makin cinta pada dunia. Maka na'adhu billah minjalik. Apa bedanya dengan usaha-usaha dunia? Jadi rahimahullah. Karena itulah kita dalam usaha-usaha, dalam usaha gerak kita ini. Maka kita sama sekali tidak diperkenankan menjadikan janji-janji dunia. Kelubak keluar luar nanti bapak sembuh, itu jadi dunia namanya. Mana ada jadi Allah Taala? Walajinal Jahlulina, Nalustiana, tidak ada begitu. Beresyaum jadi, aku pasti sembuhkan. Tidak ada jadi begitu. Awak Ayam Ausari keluar malah meninggal dunia. Kalau tidak Allah Taala jadi, kan kita tidak usah menjadikan. Itu jadi namanya jadi dunia juga. Wah, bapak nggak dapat kerjaan, sudah keluarlah. Nanti Allah taala akan kasih pekerjaan. Kapan Allah jadi begitu? Ibu sedang kafkir pada dunia juga, namanya. Apalagi misalnya, nampaklah sudah bapak keluar dari jamaah kami, ini jamaah kami ada direktur. Sudah nanti bapak dekat dengan direktur. Sudah itu udah, udah nggak benar lagi dakwahmu ini gabung dengan halakwa -hal saya halakwa -hal saya ada pak ini nanti dekat dengan bupati, bapak bisa khusus ke bupati apa ada jaminannya orang dekat dengan bupati pasti masuk surga tidak ada kata-kata dalam dakwah ini mengajak kepada makhluknya hanya kepada siapa? Allah Allah yang dibesarkan jangankan makhluk-makhluk yang punya kedudukan di dunia Katalah Satu rombongan dikirimkan oleh Syekh Ilyas Rahimahullah Tadi paskalan susah Ajak orang ke markas Ajak orang keluar susah Saya di dekati Kamu mau enggak ikut saya? Kenapa? Itu di masjid kami Ada seorang wali Wah oh, benar? Iya. Wali hibad du'aya makkul Ini bukan hanya diceritakan, diceritakan Dekat dengan orang kaya Dekat dengan Allah Ta'ala wali dia kata dengan Allah Ta'ala, kamu datang padanya, minta sama Maria, dia doa selesai masalah kamu. Wah, begitu mau, mau, mau. Pada mau semua ini. Maka, begitu jamaah datang, berbondong-bondong orang dari situ datang. Juga. Maka syairnya selalu merasa hirat. Kami kesan damah sebanyak ini. Maka begitu ditemui oleh beliau, wah ini warnya, Maka sium tangan semua, pengin dapat doa semua maka beliau terangkan pedang-pedangnya keluar oh bukan kamu datang bukan untuk keluar untuk ketemu wali ah, maka kata beliau, kamu sudah merusak dakwah kamu orang yang merusak dakwah pulangkan mereka semua kampung ini. nampaknya hasilnya banyak tapi kalau hubungannya bukan meningkat dengan Allah ta'ala, jangan. bukan hanya jazal, merusak dakwah itu kita pahamnya apa musuh dakwah kita? Jangan tertipu. Ah, nanti kalau kita dakwah ini, nanti kita dekat dekat ini, dekat dengan ini, makin dekat dia dengan Allah Taala itu saja. Dekat dengan yang namanya makhluk tidak ada jaminannya. Ada jaminan dekat dengan Allah. Sehingga Allah Taala untuk mendekatkan supaya kami dekat dengan Allah Taala, Allah Taala berikan cara yang paling mudah yang sehari-hari dia bisa lakukan apa dengan solat kita hamba Allah yang begitu kotor bau banyak kotoran-kotoran najis, dosa tapi oleh Allah taklah dipanggil diundang kita ke rumahnya hayya ala solat hayya ala solat betapa tidak adabnya ini seorang yang dipanggil oleh zat yang mahasiswa tapi tidak mau datang Orang-orang dunia sadia dipanggil oleh atasannya. Bangganya luar biasa. Sama lebih seorang satpam misalnya diundang presiden, wah. Berhari-hari sebelumnya enggak sempat tidur itu. Waduh, apa nanti persiapannya gimana? Uh, udah dekat ke istananya, udah gemeteran, apa yang diomongkan sama negara sahabat. Ininya manggil adalah pencipta presiden, pencipta bupati, pencipta seluruh makhluk. Memanggil makhluk yang begini kotor ke rumahnya. Betapa sangat tidak sopannya Allah panggilan ini, ternyata dicuekkan begitu saja. Apa yang kita banggakan tidak mau dipanggilan Allah? Ini. apa yang kita banggakan? Allah yang begitu hebat, begitu susi, begitu baik segala-galanya, mau mengudem kita yang begitu kotor, begitu penuh dosa. Dan setelah manusia, hamba Allah taala mau datang ke masjid ini pun tidak dibiarkan. Diajak berdialog langsung oleh Allah Taala. Alhamdulillah Maka Allah Taala jawab hamidani abdi, Lihat hamdamu untuk-Mu. Radhwan nir wahyi. Asna arya abdi, ini menyanjung Yang Tungku. Malikil din, abdi, ini hamdamu untuk-Mu. Ya kana amdu wa ya kana sta'in. Haga baina baina abdi Sudah ini Antaraku dengan halaku Wali abdi masa'ah Apa yang diminta hambaku akan aku berikan Jadi persilakan kita minta Kurang baiknya apa Allah Ta'ala menyediakan waktu Menyediakan tempatan Kemudian kita untuk menghadap Ada Allah Ta'ala Allah Rasulullah Ta Makanya Rasulullah SAW Sangat memperhatikan orang-orang yang salat Orang datang sholat, datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum daripada Rasulullah. Salam, salifyana kalau musli sholat lagi, kamu kamu belum sholat. Kan? Sholat lagi, datang lagi, salam lagi, salifyana kalau musli sholat lagi, kamu belum sholat. Kan? Sholat lagi, datang lagi, salam lagi, salifyana kalau musli sholat lagi, kamu belum sholat. Kan? Ya, Rasulullah saya tidak bisa sholat yang lebih baik daripada ini. Ya, ini yang saya, saya paling bisa Baru diajari oleh Rasulullah SAW Kalau kamu rukuk Tumak Nina, sujud Tumak Nina Duduk dan antara sujud Tumak Nina Diajari lengkap Hadir Rasulullah SAW Sehingga suara sahabat katakan Barang siapa salatnya ngebut Buru-buru maka di hari kiamat tidak akan Diakui sebagai barisan umat Rasulullah SAW solat ini kekuatan kekuatan Alhamdulillah dilakukan sebagaimana mestinya maka jangan sampai kita begitu sibuk-sibuk-sibuk dengan keluar dengan pembunuhan jamaah secara asli tertinggal taqgut ul-ihram misalnya Masya Allah ini orang hebat begitu sibuknya dakwah serta -serta tertinggal taqgut ul-ihram itu bukan hebat itu rugi hebat apanya, rugi orang tanya-tanya menghadap Allah itu malah hebat itu malah rugi betulnya kita merasa bukan hanya sejak solat, sejak wudhu kita merasa kita merasa betul ini akan menghadap Allah sehingga kita basuh muka kita kita bayangkan hadirkan bahawa sekarang dosa-dosa menetes dari mata saya yang barusan sempat lirat mirak ke sana kemari. Jatuh dari lisan saya Dosa jatuh dari hidung saya Basuh tangan kita Kita bayangkan istighfar istighbarta Ini dosa berkeburan Ya Allah tak lampu sekarang Dari jari-jari saya Usap kalapalah, basuh kaki Semuanya seperti itu Sehingga pun dalam keadaan khusyuk Maka jangan diharapkan Kalau kita sambil ngobrol, buru-buru lagi Sambil janjian gimana semuanya bisa khusyuk Sedangkan pembukaan salatnya saja tidak khusyuk Khusyuknya salat mulai dari khusyuknya wudhu wudhu dengan tenang pelan makanya kita dianjurkan wudhunya sambil duduk supaya lebih tenang Salat menghadap pada Allah Ta'ala merasakan minimal kita merasa sekarang saya diperhatikan dilihat dan didengar oleh Allah Ta'ala minimal kita latih salat 5 menit 10 menit hadir rahmatullahi bila Kita Dalam Lima Menit Semua Menit Salat Ini Kita Tidak Bisa Ihsan Kita Tidak Bisa Menghadirkan Bahawa Kita Dipandang Dan Diperhatikan Oleh Allah Jangan Kita Berharap Di Luar Salat Kita Bisa Ihsan Ini Dalam Keadaan Salat Di Rumah Allah Di Atas Sejagah Kita Tidak Merasa Dilihat Oleh Allah Ta'ala Bagaimana Kita Di Pasar Merasa Dilihat Oleh Allah Bagaimana Di Depan Kampus Kita Merasa Dilihat Oleh Allah Bagaimana Di Jalan Kita Merasa Dilihat Oleh Allah Sedangkan Di Atas Sejagah tidak Merasa Dilihat Oleh Allah Bagaimana di luar masjidnya? Makanya ini minimal. Sholat adalah ibadah paling mukharram. Semuanya dikontrol. Mata dikontrol, rambut dikontrol, tangan dikontrol, hingga jari-jari pun dikontrol. Kaki dikontrol kemana menghadapnya, gimana rukunya, gimana sujudnya, di mana meletakkan kakinya. Ada kontrolnya semua. Sehingga apabila kita terlatih mengontrol anggota tubuh kita 5 menit 10 menit dalam sholat Insya Allah mudah mengontrolnya di luar sholat Dan ini hanya sholat yang ada begini ini. Di luar sholat tidak ada lagi Puasa bisa sambil jualan Zakat apalagi pasti ngobrol dengan orang Haji yang telah kita bepergian, Hanya sholat yang kita bisa begini Putus hubungan dengan makhluk Allah Ta'ala Jangankan dengan lisan Jangankan dengan lisan Dalam hati kita memutuskan ah, Nanti kalau hujan Udah saya datarim saja Salat saya jemuran masih banyak di luar Maka batal salat kita seketika Hati Hatipun dikontrol Hadir rahmatullah Maka sebenarnya Ibadah salat ini Nilainya adalah dalam kehusuan kita So kalau yang dinilai rukunya suci ini capeknya ya, apa? Di situ enggak ada capeknya apa-apa. Ada mujahadah itu kerana khusyuk itu. Maka di situ ada mujahadah. Ya jauh lebih berat mengangkat beban satu pindang daripada sholat 50 rakaat. Tapi kenal berat? karena hati harus khusyuk itu beratnya di situ. Nah sekarang kalau tinggal gerakan khusyuk hilang, apa yang tersisa? Ayu alhamdulillah. Ini perlu diniatkan. Tidak dinyakin, tidak akan di dapatkan inam ala'lun Walaupun kita sudah keluar bertahun-tahun namanya, tidak ada niat untuk memperbaiki salat, tidak akan baik. Kita Kita jangan tertipu. Saya sudah 40 hari, 20 tahun yang lalu, pernah tidak niat untuk memperbaiki salatnya? Pernah tidak terlintas untuk mengkhusyukkan salatnya? Walaupun ribuan kitab sudah dibaca tentang khusyuk, kalau kita telah akan sholat, tidak ada niat untuk khusyuk, tidak akan datang khusyuk. Niat kita untuk khusyuk terlebih dahulu. Ya Allah saya pun khusyuk sekarang ini. Syaikh Yusri Mahlulah salah satu tanda orang ini adalah sukses keluarnya begitu dia selesai keluar solatnya tambah khusyuk. Maka ini bukan perkara main-main, perkara penting sekali. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam susah payah beliau melalui. Perjalanan panjang untuk mendapatkan sholat ini, betapa pentingnya sholat ini. Bukan urusan 5 menit, 10 menit, urusannya sampai akhirat ini. Baik-baik semua amal, rusak-rusak semua amal. Hingga bila orang menyenyakkan sholat, pasti selain sholat lebih tidak sia-siakan. Kalau sholat pada tidak diperhatikan, pasti selain sholat lebih tidak diperhatikan. Salah, salat ini penting, waktunya singkat, Tidak perlu modal apa-apa Orang yang sakit paling parah pun masih bisa salat Asalkan as asalnya mesti jalan Kalau itu ternyata tidak diperhatikan Yang lainnya pasti lebih tidak diperhatikan Jadi Rasulullah SAW Kita perlu Rehajar perbaikan salat ini Zuhirnya, batinnya kita berbaik Ya Rasulullah SAW Tuntunkan Saluh kemarai tumuni usulim seolah-olah sebenarnya, sebenarnya kalian melihatku sholat bukan sebagaimana aku mengajarkan sholat melihat melihat Rasulullah s.a.w. sholat itu seperti apa seperti itu yang kita turun maka sebenarnya kita sholat ini bukan dengan membaca buku-buku bukan dengan mendengar-mendengar tapi -mendengar, dengan melihat orang yang sholat nah, sekarang kita sholat itu mencontoh kenapa gerakan kita itu atau pernahkah kita tanya gerakan kita dah benar belum pada ulama' Ini saya rupuk seperti ini, sudah seperti ini, ini dah benar belum ini? Ini dari mana dapatnya gerakan seperti ini? Kita tanya kepada ulama. InsyaAllah. Maka perlunya kita menyambung silaturahim dengan ulama. Datang pada ulama. Tanya masalah-masalah agama kita. Hubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sholat kita. Mikir kita. Ibadah kita Ilmu kita, khidmat kita Sehingga semuanya benar Dan bila kita datang ke ulama Maka kita lihat kebaikannya Sebagaimana kita datang kepada saya, Kita lihat kebaikannya Jadi jangan suka ada pikiran Wah oh, itu ulamanya belum karkum Saya enggak mau, enggak ada begitu Memangnya kalau sudah dakwah Salatnya jadi lain Kan salatnya sama saja Masaannya sama banyak pendakwah masalah solat, hmm. masalah cara baca al-quran yang benar. Ya, ini perlu belajar. Dakwah kita belajar, ilmu pun kita belajar. Hanya terus saya ulama katakan bahawa aspek rusaknya muasirah kita, muamalah kita, hmm. akhlak kita, bahkan itu adalah disebabkan lemahnya ilmu ma'azhir kita lemahnya ilmu ma'adhikir kita subhanallah bila kita mungkin pernah datang ke Pakistan sempat melihat masyih-masyih ulama-ulama di sana dalam waktu senggang-senggang mereka kita akan melihat bagaimana mereka tidak lepas dari kitab-kitab baca Quran, pekan kafih, baca buku, baca Quran seperti itu bukan kerana sudah alim sekali itu kan sudah cukup, tidak perlu apa-apa lagi tidak ada begitu orang terkala merasa cukup, sudah tertutup kebaikannya. Kata Imam Mujahid Rasulullah, dua yang menjadi penghalang orang-orang untuk dapat ilmu. Satu malu, dua takabur. Pertama malu, kedua takabur. Bila ini ada, maka tidak akan dapat ilmu. Ya Rasulullah, bagaimana para sahabat begitu semangat mereka mempelajari ilmu. Mereka dakwah juga, jihad juga. Ilmu tidak mereka lupakan. Bahkan diantara mereka datang ke tempat-tempat yang jauh untuk belajar ilmu hmm. Bahkan mereka tidak gengsi-gengsi bertanya kepada istri Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah RA. Hmm. Bahkan Ibn Abbas RA, sepupu Rasulullah SAW, mau maunya beliau yang masih keluarga Nabi SAW datang pada seorang sahabat biasa. Tidur di depan rumahnya, sampai terkena debu. Padahal apa susunya bagi beliau tiga ribu orang itu suruh ke sini. Orang gak akan berani nolak. Beliau su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama jamdetak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena beliau yang butuh, beliau yang datang. Sehingga membukhari Bukhari rahimahullah. Tatkala diminta oleh raja. Aku tidak mau duduk dengan orang-orang biasa begini. Aku ingin kamu datang ke tempatku mengajar aku dan keluargaku. maka apa kata beliau al-ilmu yuqta walayati ilmu itu didatangi bukan mendatangi jadi hmm. berbeda dengan dakwah kalau orang belajar ilmu orangnya yang datang ustaznya yang menunggu Tapi kalau dakwah daimnya yang datang matunya yang didatangi kalau ilmu lain lagi kalau ilmu muridnya yang datang Datang untuk belajar ilmu. Bukan gurunya yang didatangkan. Tapi muridnya yang datang pada orang yang punya ilmunya. Mata raja ini memberikan tawaran kedua. Ya sudah, kalau kamu tidak mau datang ke tempatku untuk mengajar, aku minta kamu untuk membuat masjid khusus untuk keluarga kerajaan. Apa kata beliau? Ilmu ini untuk semua umat. Tidak bisa dihalang-halangi begitu. Kalau mau saya akan ajar kamu duduk di situ. Tidak mau tidak apa-apa. Maka gara-gara itu dan haspan yang lain-lain Imam -lain, Bukhari rahimahullah diusir dari daerah itu. Sampai akhirnya beliau meninggal dalam pengasingan. Untuk mempertahankan apa kehormatan ilmu. Dan akhirnya ketika khalifah tahu tentang perlakuan para Imam Bukhari seperti ini, maka beliau kirim surat pada gubernur yang mengusir Imam Bukhari tadi kamu telah menghina orang yang paling alim seluruh dunia saat ini maka dia diturunkan dari jabatannya dimasukkan dalam penjara mati dalam penjara hadirlah musofa kita datang kepada ulama ya, ya, memang kita jadi hina karena kita yang datang tapi itulah tuntunan para sahabat sehingga anda saudara hendak katakan Zalil tu taluan fa'azastu matluban Waktu aku belajar aku hina Harus datang Harus datang Kemudian setelah itu Ma'azastu matluban Setelah aku dicari telah penuh ilmu Aku menjadi muria orang yang datang padaku Maka kalau ingin keberkahan kita Dapatkan dalam ilmu kita Kita yang datang <coughs> Sehebat apapun kita Kita yang datang bukan karena kita mungkin mungkin kita lebih tua, lebih kaya, kemudian karena ini orang yang berilmu ini usianya jauh daripada kita kita panggil sini. Saya perlu pengumuman masalah ini. Bukan begitu. Yang perlu yang datang. Beda dengan Jawa. Itu tertib dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Insyaallah. Insyaallah. Nggak apa kalau ada SMS. Lagi parah lagi ini. Hadir Rahmatul Tapi ilmu kita kita in banyak dengan zikir juga sehingga ilmunya tidak membuat kita naik nafsu kita. Kita jemini dengan zikir. Hadir Rahmatul Zikir ini untuk mengingat Allah. Jadi yang dimaksud dengan zikir bukan di lisan kita ini, yang maksudnya adalah dalam hati kita ingat pada Allah itu dapatkan bagaimana kalau kita niat kembali ke awal tadi kalau kita niat kita supaya menyelesaikan zikir 100 pagi petang ya sudah itu selesai-selesai aja, tidak akan meningkat ikhsan kita tidak akan bertambah kedekatan kita kepada Allah Ta'ala pahala dapat tapi perasaan kita diperhatikan Allah dilaik Allah tidak meningkat itu. makanya kita mulai dari yang ringan ini Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu azbar Dengan tenang Duduk istirahat menghadap Qiblat selesaikan seratus kali, seratus kali Bukan sambil Ngobrol Subhanallah, alhamdulillah Oh iya iya, ambil aja. Subhanallah, alhamdulillah Kurang dikenali Oh benar Oh nyari-nyari pak, kiring, kiring, kiring Subhanallah, oh Pak seratus alhamdulillah Selesai dikirim bagi petang, selesainya selesai Meningkat pada Allah saja ya. Islam tidak bertanda selesai ini memang selesai kalau ditanya secara ukuran manusia oh istiqomah, jika kita tidak pernah ketinggalan ya, tapi kalau saya ngobrol, tetap aja istan tidak meningkat kalau ada sambilan-sambilan, tidak -sambilan, akan meningkat istan kita nah, kita ukur diri kita sekarang ini seandainya ini, seandainya kita duduk di kamar sepi, betul-betul sepi di pojok masjid, tidak ada siapa-siapa kita baca dengan da'wajul subhanallah wa hamdulillah wa la ilaihi lallahu wa abdhar seratus kali seratus kali seratus kali ambillah kita, katanya agak cepat sepuluh menit selesai misalnya itu kira-kira yang ingat pada Allah berapa persennya kira-kira ada enggak lima puluh persennya kira-kira nah itu dalam keadaan sepi kita duduknya istirahat menghadap Qiblat untuk dapat ingat pada Allah lima puluh persen pun susah Apalagi kalau sambil-sambil Berapa persen ingatnya pada Allah Kita luangkan waktu Sebentar saja sebelum maghrib Atau Setelah asar Atau juga bisa sebelum tidur Khusus untuk pikir jangan diganggu dengan yang lain-lain Kita latihin, Nanti ditikarkan lagi dengan doa-doa masnunah pagi hari Doa-doa masnunah sore hari Doa-doa masnunah masnunah masnunah Subhanallah ini lebih -lebih. Nah, sudah lebih-lebih Sudah lebih-lebih Kita sudah tidak muat rasanya dengan doa-doa yang begitu banyak Dan doa yang paling hebat Doa-doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang difikir katakan Sehebat apapun fikir yang kita buat Tidak akan melebihi doa masnunah Coba so, kenapa drama sunnah ini dibacanya dalam keadaan berbeda-beda. Orang dalam keadaan duduk tepi dia ingat pada Allah ya itu biasa. Tapi dalam keadaan dia keluar masuk masjid, keluar masuk pasar pakai pakaian lepas-pakaian, kondisi berbeda-beda tetap ingat pada Allah ya itu yang luar biasa. Oh. Hmm, Telu-tulu kita latih semuanya. Dapat kajian ilmu kita latih, dapat kajian pikir kita latih, juga kita latih. Enggak dapat, dapat enggak pernah ada orang lahir dalam keadaan alim, enggak ada. Lahir bodoh semuanya, belajar jadi alim. Orang khusyuk pun seperti itu. Pada waktu masih kecil, enggak ada yang khusyuk, terlatih, terlatih, akhirnya jadi khusyuk pikirnya dengan latihan, dengan kesungguhan. Maka kita taklim, kita serius, pikir kita serius. Nanti kita akan rasakan lezatnya. Hadir Rasulullah Maka amal ta'lim ini bukan amalan kecil untuk orang-orang baru, bukan. Ini amal para sahabat ini. Maka kita dianjurkan baca hadis tiga kali, diresapi, diresapi. Sehingga membaca hadis tiga, satu hadis tiga kali, itu lebih baik daripada membaca tiga hadis sekali-sekali. Kita ta'lim misalnya, wah oh, ini biar banyak ini, sekali-sekali tiga hadis dapat. Maka itu masih lebih baik lagi kalau satu hadis cari bacanya tiga kali lebih baik lagi itu disungguh nafsu kita. Kita ini ada taksur. Jadi yang diinginkan bukan hanya sekedar tahu tapi taksur dalam hati masuk dalam hati waktunya amal ingat kita insyaallah ya perlu latihan semuanya mujahadah, mujahadah itu mujahadah untuk naiknya iman dari awal tadi apa mujahadah. Jadi ya taklim tertib, pikir tertib, mujahadah semuanya. Mujur ada semuanya. Ibarat kita ini sakit, obatnya pahit semua. Ini pahit semua. Waktunya talim ta khususnya. Itu bagi orang lama ini nikmat ini khususnya Waktu talim ta ini. Dulu talim ta pahit sekali bagi orang lama. Tapi di situ obatnya. Di situ obatnya. Kita ini berobat keluar. Ini. Kita ini berobat. Pahit semua, tapi baik untuk kita. Makanya kita dianjurkan untuk mengamalkan Semua amalan-amalan Khidmat, akhlak yang baik Ini kita belajar semuanya Setelah kita dapat Semuanya, insyaAllah mudah Mengamalkan agama secara sempurna Keikhlasan terjaga Tawaduk kita dapatkan Jadi Rasulullah Betapa nikmatnya seorang punya sifat-sifat Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan Innal mu'mina layaknya begitu membentuk akhlaknya derajat qaissai. Atau kamu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik, dia bisa mencapai derajat orang yang selalu bangun malam dan selalu puasa pada siang hari. Makan, makan malam bangun terus siang puasa terus. Kalau yang ini nampaknya tidak pernah begitu. Nah, malam juga kadang-kadang aja bangun tahajudnya Siang hari juga Nah, kadang puasa kadang enggak tapi akhlaknya baik ini sudah sama derajatnya dengan orang yang puasa terus-terusan kahju terus-terusan Rasulullah s.a.w. janjikan anna za'imun bivajan syi'i jannah liman taraqal mirak wa intan wahiqa aku janminkan sebuah rumah di samping surga bagi orang yang tidak mau berdebat walaupun dia benar benar itu sudah kalau dapat dia menang tapi dia hindari Allah Ta'ala sediakan sebuah istana di samping surga. Wana zaimun tuwatin fi Robil Jannah liman tarakal. Kali bawa ingkar majelis. Aku menjanjikan menjadi penjamin sebuah istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dalam keadaan bergurau. Wana zaimun bayatin fi alai Jannah liman kasuna kuluqhu. Dan aku menjaminkan, menjadi penjamin sebuah istana di puncak surga bagi orang yang baik akhlaknya. Nah, dia berasal-asal Yang perlu belajar akhlak siapa? Semuanya perlu belajar semuanya. Yang kaya, yang miskin, yang ulama, yang awam, yang orang lama, orang baru perlu belajar semuanya. Makanya kita, dalam keluar kita, kalau memang dapat bagian khidmat, kita syukuri ini waktunya belajar. Ini waktunya belajar. Hmm. Semua tugas kita jalankan. Ini untuk proses perbaikan diri kita. Kita lihat bagaimana kawatulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca seorang badui, bertamu ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disiapkan kamar tamu, dijamu makan. Hmm. Maka malam itu dia makan kekenyangan. Karena pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu lagi dalam kamar tamu ada orangnya, maka dikunci dari luar. Seakan orang badu ini makan kenyang, akhirnya sakit perut, tidak boleh keluar tu. Nah, akhirnya keluar ke sana kemari, lari ke sana orang, lain, tidak bisa keluar, akhirnya berseberangan pelakornya dalam kamar tamu. Dia. Pagi hari dia mau keluar malunya bukan main. Gimana ini caranya? Maka diintip begitu Rasulullah sampaikan sahabat sholat dan memang sudah dibuka pintunya dari luar, langsung dia lari sejauh-jauhnya. Begitu dia menjauh dari ruang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru dia ingat pedang saya ketinggalan. Gimana ini? Sedangkan bagi orang Arab, pedang sama dengan nyawa. Tidak bahwa pedang sama dengan tidak bawa nyawa. Tapi kalau ini datang malung taruhannya gimana ini? Ya? Nah, Hadir Rasulullah, SAW, maka akhirnya dia putuskan saya harus kembali saya akan ambil. Begitu akan mendesak ini orang Badui belum Islam waktu itu. Terdengar Rasulullah SAW sedang musyawarah dengan para sahabat kata sahabat kepada ya Rasulullah, ini kan kotoran orang berarti dia yang bersihkan. Benar, tapi ini rumah saya dan tamunya tamu saya, saya yang bersihkan. tapi ini kan seorang Nabi, kalau ini orang biasa, ini rumah saya, tamunya tamu saya sendiri, saya yang bersihkan ini. Jangannya Rasulullah terlalu mulia. Akhirnya, mereka bertengkar gara-gara untuk membersihkan kotoran ini. Allah. Itu seorang Nabi, pimpinan Allah. Oh. Baiklah hadirin, maka kita mencari hikmah. Dengan segmen ini pun kita lakukan dengan sangat ikhlas. Dengan ikhlas. sehingga kita dengar cerita masih emosi kita ulama-ulama kita. Mereka khidmat pun dengan sembunyi-sembunyi. Hmm? Khidmat pun dengan sembunyi-sembunyi. Sebab walaupun namanya khidmat tidak sembunyi-sembunyi, tidak bisa mengontrol lihat bisa-bisa riak. Bisa Tu lihat orang ramai juga mau menyapu, penginnya dapat seperti itu. Naudzubillahin dan hmm. sehingga masya-masya, ulama-ulama terkadang ingin berisikan, berisik mereka malam-malam supaya tidak ketahuan, hmm. supaya tidak ketahuan, supaya betul betul hanya Allah taala yang tahu, hmm. Hmm. tidak diberitahukan, tidak di siar-siarkan malah disembunyikan. Tapi itulah hadirlah makan Allah. Bagaimana keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? bahawa amal apapun yang dilakukan di disebabkan tersembunyi apapun akan pas akan keluar di tengah manusia akhirnya orang tahu juga bahawa beliau malam-malam membersihkan keluar saat membersihkan bersih sendirian silah suara antara kan? Hadir, maka penuhnya kita belajar khidmat dan khidmat ini pun dengan ikhlas juga sebab semua amal tanpa ikhlas tidak ada nilainya di si Allah s.a.w jangankan amalan khidmat, amalan dakwah, amalan keluar, amalan mati syahid tidak ikhlas, tidak dikenal oleh Allah Ta'ala. Seorang baca Al-Quran. Tengah-tengah dia membaca Al-Quran ada orang lewat. Di samping rumahnya. Dia tidak tahu siapa orang ini. Tapi karena ada orang lewat maka dia agak merdukan sekit suaranya. Waktu baca ayat tadi. Malah hanya dia mimpi. Dia tunjukkan pahala bacaan-bacaan. Maka satu ayat, loh, ini kenapa tidak ada pahalanya Waktu itu kan kamu bakarnya, kamu baguskan Iya, tapi, itu ikhlas karena Allah Semua saya keputusan dikit karena ada orang lewat Ya, hapus pahalanya Dan ini tidak ada yang bisa menilai Tidak ada ulama, bahkan malaikat pun tidak tahu siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas Makanya kalau ingin menilai, nilai diri kita sendiri InsyaAllah Hmm. Paling mudah menilai diri kita sendiri sebenarnya. Kita tahu kelemahan kita, tahu niat kita, itu namanya kasyaf. Hmm. Nah, itu namanya kasyaf. Wah, ini sayang enggak ikhlas ini. Ini kasyaf berarti sudah Ini akhlak saya yang masih enggak baik, ini masih sering takabur. Oh, ini kasyafnya orang ini berarti. Paling enggak usah diberitahukan kepada orang, saya sekarang tahu akhlak saya enggak baik. Ya. Oh, Dia adukan kepada siapa? Pada Allah. Ya Allah, akhlak saya masih enggak baik ya Allah. Terbenjing kalau Allah katakan, kalau ingin cerita keburukan bukan di depan orang tapi pada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kata-kata hadzullah r.a, dia katakan, nafafah hadzullah, nafafah hadzullah ini juga bisa ditiru oleh sembarang orang kalau kita hari ini meniru kata-kata itu, mungkin kata-katanya sama tapi niatnya sudah beda mungkin, mungkin orang ini niatnya supaya dianggap imannya hebat seperti hadzullah Wah, ini takut sekali ini pada Allah subhanahu wa ta'ala, lihat itu sering-sering katakan sering saya nak merafik saya merafik, padahal hatiannya lain. Makanya kata-kata saya ini orang paling lemah, saya ini orang paling bodoh. Itu baik kalau dihadapkan diucapkan kepada Allah. Kalau diucapkan kepada Allah, apa gunanya makhluk yang diadukan tidak akan bisa membantu. Kadang-kadang orang yang dengan suka tambah lemah kita sini, yang orang yang muncul begini kadang mengatakan buruk. Kamu tidak tahu, sebenarnya saya ini hebat saya ini orang yang kuat dakwanya itu kan pura-pura saya saja bisa begitu makanya mengadukan kelemahan hanya kepada Allah Subhanahu wa untuk menjaga keikhlasan kita. Kita adukan, akui kelemahan kita di depan Allah Subhanahu wa Ya Allah, saya ini masih sering menipu orang, ya Allah. Masih sering membohongi orang, ya Allah. Saya ini suka berpura-pura di depan orang, ya Allah. Dan orang terlalu husnuzan pada saya misalnya begitu insyaallah ya. dan ini kita sampaikan kepada semuanya. Kita keluar ke Allah Subhanahu wa Kita sampaikan ini kepada semua orang. Sebab ini bukan tanggung jawab siapa-siapa. Tanggung jawab seluruh orang muslim. Kerja dakwah bukan program dari masyayeh, bukan program dari antapani, ah bukan program kebun suruh, bukan program idamu bukan, bukan program jamaah tabligh. Orang tua dari Jakarta. Kalau ada yang bilang ini Cematablik, kata kasi, kasih tahu Cematablik sudah bubar. Yang ada siapa? Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada namanya Cematablik. Yang ada Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam. Ya. Tahu jawab siapa ini ini? Tahu jawab Umat Islam. Tahu jawab semua orang. Wan Cematablik datang oh, bukan. Saya Cemat Masjid Nurul Yaqin. Nah, gitu nih. Ke mana bawa Cematablik bukan? Ini jemaah dari al hidayah ini jemaah dari Al-Muqarrabi, tidak begitu saja tak harusnya. Hmm, bukan. Ini kami pak, jemaah tablik datang ke sini. Oh enggak ada. Siapa yang anggota uh, jamaah tablik ini enggak ada. Umat Islam, umat Rasulullah SAW. Ini tugas-tugas semua umat Rasulullah SAW. Bukan tugas satu orang, tugas dua orang. Tugas seluruh umat Nabi SAW. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir, tidak ada lagi yang boleh melanjutkan selain umat beliau. Itu kan ulama, bukan semuanya punya tugas. Yang ulama, yang orang awam, semuanya punya tugas untuk menyaksikan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang tahu satu ayat pun diperintahkan untuk menyampaikan. Taliwaani walayat. Sampaikan walaupun hanya satu ayat. Kita harus jadi ulama dulu, harus jadi alim dulu, hafal Qur'an dulu, enggak. Kita tahu kalimah ta'ibah, samankan kalimah ta'ibah. Tahu fadilah sholat, sampaikan fadilah sholat. Da'wah itu begitu mudah. Apa yang kita tahu, sampaikan saja. Bahkan Rasulullah SAW sampaikan, RUGBAMU WALLAGIN AU'AMIN SAMIIN Banyak orang yang diberitahu, ternyata lebih paham daripada yang ngasih tahu. Oh, enggak apa-apa, dia lebih orang yang diberitahu. Kita ajak itu. Dengan cara yang benar dengan cara yang shikmah, cara yang lemah lembut kita banyak doa kepada Allah SWT hmm. jadi dakwah kita sekarang belum mulai yang sebenarnya dakwah belum mulai dakwah yang sebenarnya mulainya nanti terkira dakwah kepada orang-orang kafir hmm. sehingga orang kafir mau masuk Islam enggak mau masuk Islam bayar hijau, enggak mau perang itu dakwah yang sebenarnya sekarang ini kita hanya baru muzakarah saja hanya mengingatkan kepada orang-orang muslim Bahwa ini adalah tugas kita. Qul ha'ijisabili ad'a'u'ilalah ala basiratin anawal nitab'ani. Anawal nitab'ani aku dan orang yang ikuti aku. Semua yang ikuti Rasulullah SAW punya tanggung jawab untuk berdakwah. Oh ini gara-gara ulama' enggak keluar ini, akhirnya jadi begini, jangan salahkan ulama' Jangan salahkan siapa-siapa. Jangan, jangan kita yang salah. Dan memang ternyata begitu. <coughs> Bahkan Rasulullah SAW Menegaskan bahawa tiga golongan yang paling berpengaruh pada maju mundurnya perjuangan agama. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan: "Insya Allah saya akan bilang Bila kalian mulai sibuk berjual beli, wahai kaum alna balbakar dan kalian sibuk di belakang ekor-ekor sapi, wahai kaum bizarak dan kalian rela bersusah payah di tengah sawah." wa jihad dan kalian tinggalkan jihad memperjuangkan agama sanallahu alaikum billah Allah taala akan timpakan kehinaan pada kalian la indamu hatta tarji'u ila dinikum tidak akan tercabut kehinaan sampai kalian kembali kepada memperjuangkan agama sehingga kata ulama tiga golongan yang paling mempengaruhi kemajuan dakwah dan kemundurannya bukan ulama ternyata siapa pedagang petani peternak ini yang paling berpengaruh di masyarakat. Jangan-jangan kita karena sibuk dalam salah satu kita nggak dewasa dini ini jawa yang mundur. Oh bilang ulama itu bukan, ini kata Rasulullah SAW begitu. Kebanyakan orang meninggalkan dakwah itu sebabnya salah satu dari tiga ini kata beliau. Sibuk berdagang, sibuk beternak atau sibuk bertani. Nah, kalau tiga orang ini kembali dakwah betul-betul maka yang lainnya akan kebawa insyaallah. Oh, saya bukan pedagang, bukan petani, bukan peternak berarti enggak usah dakwah enggak begitu juga. Semuanya dakwah. Dakwahnya mudah, dakwahnya menyenangkan, dakwahnya dicintai oleh Allah Subhanahu Orang yang mengajak pada Allah taala akan dicintai oleh Allah Subhanahu hmm. Jangankan bicara, orang baru keluar dari Allah taala kemudian pusing kepalanya dia sabar Maka semua dosanya yang lalu diampuni hmm. Udah belum da'wah nih Belum na'rajim orang Belum Baru keluar pusing kepada Allah Saya izin pusing Ijin boleh, boleh silakan. Udah Pusing kemahannya dia sabar Ingat pahala Allah hmm. dosanya diampuni Eh apa nih umatnya Ya Allah. terkena debu ada pahalanya kepanasan ada pahalanya kedinginan ada pahalanya tersandung ada pahalanya kena duri ada pahalanya keluar dari Allah taala semuanya ada pahalanya kesulitan-kesulitan berpahala semua okay. sehingga Abu Darda sehingga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an ta'ala taufa'ilah fadilah-fadilah ini saya, beliau berdoa, Ya Allah berikan padaku sakit panas selama-lamanya Tapi jangan sampai tidak bisa Memperjuangkan agama Sehingga semua orang yang selama dengan beliau Aku kok panas, ya saya sakit panas Saya minta pada Allah Supaya saya sakit panas tapi tidak bisa saya tetap bisa memperjuangkan agama Sehingga beliau tetap mengajar, tetap berdikir, tetap berja'wah Keluar dengan Allah Ta'ala Dalam keadaan sakit panas seperti itu karena tahu fadilahnya sekarang kita yang lemah jangan minta sakit panas lah. Minta sehat walafiat Dan kadang kita sehat aja susah keluar Apalagi sakit Makanya kita mintanya yang mudah-mudah saja Ya Allah mudahkan untuk keluar 4 bulan Ya Allah mudahkan keluar 40 hari Yang mudah-mudah saja Yang susah enggak usah diminta Kan mudah insyaAllah ha? Mudah saja tinggal Gimana? Ya tulis nama Nanti musyawarah gimana caranya? Mudah keluar ini Jangan yang susah-susah. Yang mudah-mudah saja. Kan tinggal berdiri. Saya setiap keluar empat bulan. Kan mudah itu. Mudah nggak berdiri? Mudah. Berdiri mudah. Nanti tinggal ke atas tinggal jalan. Mudah. Hmm. Tulis nama. Yang mudah juga itu. Da'wah ini mudah sekali. Hmm. Nanti ada masalah tinggal musyawarah. Tidak musyawarah. tinggal Tidak memutuskan, diputuskan Kan mudah juga itu. Mana yang susah itu. InsyaAllah ya. Nah, yang siap empat bulan insyaAllah. silakan.